Ось дивись, прикольний хлопець, капеїшник, гуцул, равитиме байки за кавусі з течком цілу годину. А може і далі що? Цього ще бракувало годувати хлопців власним коштом. І не стане йому поперек горла та їдло, обурилась Женя. Та ні, він нормальний, просто відгукнусь на нашу рекламу. Бо дійсно має в запасі купу історій. Про Карпати, про скауті, сама б їх послухала. Та я ж на роботі. Ні, подруга, у мене інші цілі. «Мені б когось розумного і з життєвим досвідом!» «Шукаєш старшого чоловіка? Папіка?» Не стримала скептичного виразу обличчя Аня. «Так вони навряд чи тут книгами за прогощання працюватимуть!» «Ще цього мені не вистачало, скривила Женя. «Значить так, я залишу свої дані, а ти мені маякнеш, «Раптом у вас серед книг з'явиться якась жінка з неслабим життєвим досвідом!» «Але не забита й затоптана, а з тих, що проходять Крим і Рим і виживають!» Та ще й у гори йдуть, а? А, то так би сказала, зрозуміло, кивнула Аня і простягнула новій читачці листівку анкету. Бачу, хитає тебе життя, подругу. Та не те, щоб дуже хитає, але розмова з розумною людиною не завадить. Ти гені, раптом сплеснула в долоні Аня. Одні ходять до ворожок, інші до психотерапевтів, які гроші з дому виносять, а ти за тістечко хочеш мати те саме. Бомба, я б не додумалась. «Хе, власне, я не зовсім так це собі уявляла, але...» «Може, ти трохи права?» – знизала плачима Женя. «Ну, тоді я побігла, бо мені на роботу треба заскочити, хоч і вихідна, а ти той, раптом що маякуй». «Добре, домовились. А ти де працюєш?» «У салоні краси, адміністратором». «Ух ти, круто!» «Та не дуже круто. Невелика перукарня в спальному районі», – махнула рукою Женя. «Проте майстерині хороші». «Ага, я вже помітила». Підморгнула їй Аня і повирушила повітрі пальцями. Юна адміністраторка хмикнула, каркаторну, немов гламурна білявка, зробила обома руками бай, розвернулась і легкою спортивною ходою рушила на вигід. «Це хто така дивна приходила?» – спитала книжниця Віра, яка саме спустилася з третього ярусу по замовлення. «Це нова читачка?» – сміхнулася Аня і помахала перед своїм обличчям листівкою-анкетою. О, дивися, про це, здається, пішов. Хто б міг подумати вдалий день. Зранку військовий заходив, потім письменниця з французами розговорилась, а тепер іще ця. Письменниця, як же я не подумала, а вже ж. Хоча, може, це й не те, що ті жені треба, хто їх знає. Вона озирнулась на віру, але та зникла за дверима кухні, а невтомний дзвіночок сповістив про нових відвідувачів. Спекотний травневий полудень заганяв людей до затишних приміщень із кондиціонерами. Розділ четвертий. Амалія їхала маршруткою додому. Сьогодні вона не відчувала дискомфорту від людей, із якими доля звела її в обмеженому залізному просторі. Може тому, що був вихідний, і маршрутку не напхали вщент кияни та гості міста. Що всі одночасно говорять між собою або по-мобільному. При цьому хтось лузає на сіні, а дехто жує смердючу шаурму – з соусом, що продається в кіоску на кінцевій. Власне, отаку таку ситуацію вона втрапляла всього кілька разів, і то, не здатна терпіти до місця призначення, виходила, щоб пересидіти годину пік десь у кав'ярні або піймати таксі. До останнього часу чимало років вона їздила на власній машині, але інколи життя обміняється так, що не впізнати, і поломка автівки, то, мабуть, далеко не найгірше. Звична і майже рідна її пажуля тепер стояла на платній парковці неподалік від нового помешкання, перевезена туди евакуатором. Після останнього цьогорічного снігопаду на неї впала товстезна гілка, яка відчахнулась від старої розлогої тополі, не витримавши ваги мокрого снігу. Гілка завтовшки у дві жіночі руки розтрощила лобове скло та погнула капот і трохи дах. Щастя, що власниця з миті не сиділа в ній і навіть не стояла поруч – а лише наближалась до машини. Мабуть, хтось там на горі вирішив, що зарано. Ще довго Амалія бачила це, ніби в уповільненому відеоролику, який раз порос прокручувала її пам'ять. А потім вона стояла на вечірній київській вулиці біля скаліченої машини і плакала. Від переляку, безсилля, образи, самотності, не знаючи, що робити взагалі і як діяти наразі. Підходили люди, знімкували на мобілки побиту машину, співчували. Давали якісь недолугі поради, але вона все те сприймала, ніби крізь сон, аж поки якийсь таксист, що пригальмував на ланосі поруч, не запропонував конкретну допомогу. Він спитав, чи застрахована машину, і, почувши, що ні, викликав евакуатор. Термін страховки, до речі, скінчився рівно два тижні тому. Але вона не поспішила поновити угоду ще на рік, не впевнена, чи це взагалі їй буде потрібно. Той іще рік видався тоді дуже далеким, туманним і довгим, і невідомо було, чи сама вона дотягне його до кінця. Бувають у житті такі періоди. Інколи вона грішним ділом думала, що якби йшла трохи швидше, то гілка, можливо,